Глядав в темнім кутку тихо відсунулась, і з під долівки знялась якась чорна та довга тінь. Але я двіга її не запримітила, вона дивилась у чудові очі козачі, що горіли під чорними бровами пекучим огнем. А ясь не чув шелесту, бо він у оббивав обвивав тонкий станочок своєї красуні. Скажи ж, намагався таки він, чи згодися тоді дати мені рученьку на все життя, на весь вік? Ой ясю мій! — покрикнула Ядвіга. — Тоді твоя навіки, навіки! — Чи не занадто рано? — прогучав вразі кутка якийсь холодний, але розсатанілий від лютості голос, і, схована під кереєю ліфтарня, осяяла несподівано цілим променистим снопом грізну, невблаганну князівську постать і скам'янілу від шаху князівну. Трепенуся був ясь заступити свою милу, вихопивши шаблю, але перед ним здобутим мечем стояв уже князь, а за князем трусились пан за Польський з старою панною. Виду князя був санадто страшний. Стій. гримнув він хижо на яся. Ти зважився, хлопе, обнімати ясносвітну князівну Потоцьку, га? скривився він пекельним усміхом. Чи ж правда, що то є раювання? «Не людське раювання, богівське! Ха-ха-ха! Але за таке раювання беруть і ціну хорошу!» «Ти владен, княже, убити мене!» — відповів, підіймаючи гордо голову ясь. «І за князівну я прийму з радістю смерть!» «Цич, хлопе!» — заривив озвірений князь, хапаючи меч. «Ти занісся надміру думками, коли ж дещо тебе ще вшанує мій меч!» «Ні, ти мене визволив від неминучої смерті, і клянусь сатаною, було б не по правді умерти тобі від моєї руки!» «Крутить його!» — зіпнув князь, обертаючись до Запольського. «І до стовпа прикувать у льоху!» Запольський кинувся до яся, але той опустив шаблю і не рушався з місця. Запольський зв'язав йому руки поясом. «В льохах моїх ти зутлієш, від голоду здохнеш, як пес. Сонця Божого ти більше не бачиш, не знатиме твоє падлюче тіло по гребу». Тату, благала Ядвіга, кидаючись до його, а ти, прохарчав, відпихаючи її князь, геть від мене. Не забувай, отчемій, спалахнула ядвіга, гордо випрямившись і уявляючи царську поставу. Коли ти князь потоцький, то й дочка твоя теж, князівна Потоцька. Віднині ти, не князівна, прохрипів глухим голосом князь, а черниця в монастирі кармеліток. Там, замурована в склепі, відрізана від живого світу, в німій гробовій тишині ти будеш спокутувати свій тяжкий гріх перед Богом, а ще більше перед твоїм почесним родом, який ти зганьбила вкрай. Там ти будеш оплакувати свою неславу і публіку, поки не змиєш сльозами доцяти весь бруди свого серця, всі спогади про межзотні часи, або поки не сховаєш негіді, що отруїла цілком твою кров у домовині. Інших скутків не буде, і жодного милосердя не жди. Ніхто, ніхто над тобою не зглянеться. Ядвіга стояла бліда, нерухома, мов з мармуру на статуя, але в погляді їй світилась більш непокора і упертість, ніж страх. Князь відвів від неї очі і прийняв ними своїх вірних слуг за Польського і Казимиру. Но Хамко і всіх прислужників та прислужниць коли князівні ходили, розіруть на шматки коні, хрипів князь з якимсь гадючим шипінням. А вас, вірних слуг, що мене оповістили, вшаную я до живоття дозорцями цієї башти. Двері замуруються, і ви будете стерегти тут тайну гербу Потоцьких, щоб вона не вилетіла, борони Боже, з цих мурів. Панна Казимира і пан Запольський повалились князеві в ноги, але той відіпхнув їх своїм важким чоботом. Два роки з тої ночі минуло, коли над Ясом засунулася ляда навіки і замкнулись внизу у льохах залізом ковані двері. Два роки минуло, і всі забули чи селкувались забути про ті лихівчинки, які скоїлись у ту страшну ніч. Забули про похованого живцем Яся, забули про Запольського і Казимиру, що зумлівали в язниці. Кожен далеко обходив північну башту. Вона віджахала сусідніх мешканців, звідти в глупу ніч часто линув стогін важкий, або розлягалися ревні ридання. Усі й забули нещасного козака, тільки одна душа ховала пам'ять про його, то князівна Ядвіга.